Och nu ser det ut att hända något. Klockan är 16 minuter över 12. Och kungen har varit vid drottningens sida i snart en halvtimme. Nu öppnas sjukhusets port. Och två män i sjukhusets arbetskläder kommer ut. En av dem bär svenska flaggan. Oprullad under armen. De går snabbt fram till flaggstången. Spänner fast flaggan. Hissar den först i topp och ned igen på halv stång där man fäster den. Alla förstår utan ett ord. Drottning Louise är död. Efter en förmiddag fylld av drama kring ett slitigt sjukhus på Kungsholmen i Stockholm somnade drottning Louise stilla bort i sitt 75e levnadsår. Efter en eftermiddag med tunga offentliga plikter och enkel högtidlighet är kung Gustav Adolf kväll ensam tillbaka i sitt rum på drottningholms slott. Dramat började vid 10-tiden i morse med en allvarlig kommuniké från förste livmedikus Ulf Nordvall. I den meddelades klockan tio att drottningens tillstånd ytterligare försämrats. Drottningen var utan medvetande. Ett läkarlag under ledning av professor Clarence Crawford hade sedan i torsdag kämpat för drottningens liv. Hon fördes då in till sjukhuset tidigt på morgonen. Efter en svår och allvarlig operation var hennes tillstånd oförändrat under det första dygnet men försämrades sedan gradvis. Igår inträdde andningssvårigheter och i morse försämrades tillståndet ytterligare. I sin kommuniké om drottningens bortgång säger förstelivmedikus Ulf Nordvall. Drottningen blev mycket medtagen av den stora operationen och trots intensiv behandling dukade hennes majestät under till av hjärtsvaghet. Döden inträder lugnt klockan 12.10. Drottningen har under hela sin sjukdomstid visat osedvanlig tapperhet. En solig men bitande kall marssöndag gick alltså budet ut i landet om drottningens död. Den mäktiga unisona sorgesången från kyrklockorna, det snabbt växande havet av flaggor på halvstång bekräftade budskapet i huvudstaden för de stora skaror av flanörer som av morgonbulletinernas entydiga språk redan förstått att dödsbudet var nära. Man samlades kring tidningstondens extra löpsedlar någon märkbar bestörtning väckte kanske inte det definitiva meddelandet eftersom det senaste dygnets meddelanden från drottningens sjukläger redan röjde obevekliga formuleringar. Drottning Louise är 75 år när hon avlider i en hjärtsjukdom på Sankt Görans sjukhus den 7 mars. Efter 27 år som svensk kronprinsessa och 15 år som drottning har de blivit omtyckt för sin vänliga engelska humor och sitt omfattande välgörenhetsarbete, men också känd för ett tillbakadraget och anspråkslöst levande. Reportrar Sven Sjöberg, Kore Nyblom och Lennart Svan. Vid riksdagens högtidliga öppnande i januari svär den 18-årige kronprins Karl Gustav den så kallade Tro- och huldhetseden till kung Gustav den VI Adolf. Ännu en medlem av den svenska kungafamiljen avlider 1965. Det är kungens bror, prins Wilhelm, kallad diktarprinsen för sin produktion av reseskildringar, romaner, dramatik och lyrik. Storbritannien förlorar två av sina stora författare, T.S. Eliot och Somerset Mån, Den dansk dansknorske författaren Axel Sandemose dör, liksom den svenska författarinnan Shanna Otterdal. Andra som avlider 1965 är den tyske läkaren, teologen och fredspristagaren Albert Schweitzer, den schweizisk-franska arkitekten Le Corbusier, de svenska skådespelarna Lars Hanson, Åke Söderblom, Anders Henriksson och Ela Farle, den amerikanska sångaren Nat King Cole och så Stan Laurel, världsberömd som halvan.